Na muhimitimia saa saba na deka ishini katika studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura Sawe na saa nane na deka ishirini katika ukumbi wa Bomas nchini Kenya Kunako makao makuu kunako hefabi wa kura za uchaguzi nchini Kenya Karibu kifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayoanza kwa muhutasari waki Wa umini wakanyesa katoliki nchini burundi wa jiunga na ulimwengu kwa Siku ya kupalizwa mbinguni kwa kebikila mariamu na vikosi vya jeshi la Burundi vya ingia rasmi kwenye alithi ya jamulia ki demokrasia ya Kongu Kugiunga na jeshi la kanda kulinda amani nchini humo Na katika habari za kimataifa matokewa uchaguzi nchini Kenya Kutangazo saatisa kwa saa za Afrika ya mashariki tume ya uchaguzi imesima Kuna haya biashara shaka na mingino penu sikizaji mitamu na ungozo na Fransuwa Kimara Hapastu mimi ni Romare de Nio ya Bifuze Isanga Niro na mhabari kamiri, waumini wakanisa katoliki duniani wanaadhimisha jumatatu hii, siku ya kuparizwa mbinguni kwaki bikila mariamu, chini burundi waumini wamejiunga na wenzao kutuka duniani kote mkua ni Gitega. Shire hizo zimegubikwa na kuvika askofu taji maarufu paliam bonas askofu bonaventile na hima na ahli yatawazwa hivi karibuni kuongoza diocese ya Gitega taji hilo linatunukiwa baadhi ya maaskofu waliotelewa na kiongozi wa kanisa duniani ni askofu watatu nchini Burundi kutunukiwa nishani hiyo mwakilishi wa papa Francis aliyemvika taji hilo amesema kuwa taji lenyewe ilitangulizwa kupitishwa kwenye kabuli la mtume Petro na hivyo kumwomba kumti Papa na Kanisa Katoliki na hivyo uh, askofu kuridhia hayo ibada ya misa inafanyika eneo la Mugila na kuhudhuria na baadhi ya viongozi serikalini Askari wa jeshi la Burundi wameingia rasmi chini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatatu hii na kuwekwa katika kituo cha Rubirizi bonneni Mwamtoruzizi kulingana na msemaji wa na msemaji wa, ki, wa mkua kitengo cha operesheni za kijeshi katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Marke Elongo amesema kuwa kikosi Hicho kimekuja katika mkutatha wa jeshi la kanda ya Afrika mashariki ili kuendesha operesheni zaipamoja na jeshi la Kongo FRDC kuyasaka makundi ya kigeni katika misitu ya kivu kusini mashariki ma inchi hiyo Na uhaba wa mbolea ina na kiwanda fumi na ukosefu wa mbegu bora hutajwa na wabunge kama mmoja wapo wa sababu za kupungua kwa mavuno ya kilimo akiwasilisha ripoti ya shughuli zilizotekelezwa na serikali katika miezi sita inayokamilisha mwaka wa fedha 2021 2022 alimuuliza waziri mkuu kile serikali inachokitarajia kufanya ili kukabiliana na hali hiyo aliyengio yamebunyonia mitangaza kuwa lengo la serikali ni kuzidisha viwanda nchini Burundi ili Morea ipatekane kwa wingi na pesa zaidi ya milioni miambili ishirini dola za kimarekani ndizo zilizo kusanywa na wizara ya feather kupiti ya ya kusaidia Burundi katika miladi ya maendireo Hawe ya wazi na waziri wa feather juma lopita hakiwasilisha leo tekirizo na wizara pembeni na makubaliano Hawe ya diyo ngiza feather nchini kuna mkataba mingine ya dola milioni sabina na sita kati ya buruni na shirika la fedha duniani IMF kama mkopo utakau lipwa kwa riba na fu. Na familia kuminatisa zizo hama makazi yao kufuatia maporomoko ya mulima eneula kibati. Tarafa bukina ya na mkowani chibitoke wakati wamvu wa mvua nyingi zizo somba nyumba zao ya pata miaka miwili unasema Kwa katika mazingila magumu, wana kusanywa Waneza kuhishi katika nyumba ndogo, ndogo, hata wakiwa wengi katika familia. Wanaomba serikali kuwapatia sehempa, kujenga nyumba, wakiapa kufiatua matufari wenyewe, pembeni na hayo. Wanaomba kupewa chakura, wakileza kuwa siku hizi, hawajewosishi na kilimo. Governor wa mkua chibitoke, anaomba. Anamomba takatibu tarafa kufikisha suara hilo katika baraza la madiwani kwa ajiri ya kuitafutia suruhisho. Punde tunayendelea na tarifa za kima taifa. Familia hizo 19 zilikuwa miongoni mwa mwanyingina 49 za wakazu wa mayeneo ya kibati tarafa ya buki na nyana mkua nichibi toke zili hamishwa, kuna takribani ni miaka miwili msimu wa mvua ambapo mvua nyingi zili sababisha mimomo nyoko ya aridi hali iliyowafanya kukosa makazi baada ya nyumba zao kubomoka. Familia hizo 19 Zimepewa hifadhi eneo la muserege, tarafani bokina nyana daima, huku zikiishi kwenye nyumbandogo, ambazo hazienei familia hizo, zinazodai kuhesabu idadi kubwa za watu, familia hizo. Zinaeleza kukosa mashamba ya kulima na kupigika kwa umaskini Kisa ukosefu wa makazi maalum Baada ya kupokezu wa bati tanotano tano. kila familia na mtu mwenye moyo wakiutu Familia hizo zinaitaka serikali kuwapa viwanja vya kujengea utetezi wa ombi hilo Ukiwa kuwa tayari kujifiatulia wenyewe tofari Ombi lingine walilonalo ni ombi la chakula ili kuweza kulisha familia zao kwa mgibu wa ngurikiye kristiani katika tarafa bukina nyana hata ikitokea serikali ikatoa viwanja vya kujengea kwa familia hizo viwanja hivyo vitakuwa vya kuazimwa ilhalikuwa kwamba hawatachukulia viwanja hivyo kama mali zao Governor Chibitoke Kareme Bizoza anamtaka katibu tarafa kupeleka hoja hiyo kwenye baraza la madiwani ili kurehemu familia hizo zinazodai kuwa tayari kujijengea zenyewe Habari za kimataifa Na mkatika habari za kima maandalizi ya naenderea kupamba moto kwa ajili ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi nchini Kenya Kuringana shirika la habari la iwingereza BBC Watu ndani ya kituo kikucha kutangazwa kwa matokeo wamekuwa kifurahia kwa ya zinazo enderea kutumboiza Lakini burudani hii itarazimika kuendelea tume ya uchaguzi misima kwa mba matokeo ya mwisho ya tatoka satisa kwa saza ndani Tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya uh, imekamilisha mchakato wa uhakiki wakura za uraisi macho yote sasa ni kwa mwenye kiti wa IBC wafura. Chebukati kwa wakisubiri atangaze matokeo ushaguzi mkuu wa Kenya. Ulifanyika jumane wiki liopita tarehe 9 Agosti. Iwapo mshindi wa uraisi atatangazwa leo na iwapo hapata kuwa na pingamizi ya ushindi waki... Mshindi anafaa kuapishwa tarethi Athini mwezi huu wa Agosti. Usalama. Umeimarishwa ndani ya nainje ya ukumbi wa BOMAS. Unautumiwa kama kituo cha kitaifa cha kujumulisha kura za uraisi na urusi imeapa kuimarisha usiano wake wa na wa na kulea kaskazini amesema rais wake Vladimir Putin kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC katika barua iliyotumwa kwa mwenzake Kim Jong Un siku ya ukombozi wa Pyongyang Buwana Putine alisema hatua hiyo itakuwa kwa maslahi ya inchi zote mbili Kwa upande wake Buwana Kim Alisema urafiki kati ya mataifa yote mawili ulianza katika vita vya pili vya dunia Na ushindi dhidi ya Japan Aliongeza kuwa uhusiano wa wakilafiki utaimarika zaidi Kulingana na ripoti ya chombo cha habari cha serikali ya kuri ya kaskazini Buwana Putine alisema uhusiano huo uriyo imarishwa utaendelea Utaendana na maesirahe ya inchi hizo mbili katika barua yake Buwana Kim halisima urafiki wa, Rusi, wa, Rusi, wa urusi na kurea kaskazini Uliwanzishwa katika vita thidi ya Japani umemialishwa na kuendelezoa karne bada ya karne Na umpezi msizaji kwa tarifa hizi za kima taifa hatuna chaziada Lakini kumboshi uliokua mutasari wa habari za Wa umini wakanisa katoliki nchini Burundi wajiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kupalizwa mbinguni kwake Bikila Mariam. Na vikosi vya jeshi la Burundi zaingia rasmi kwenye ardhi ya jamuhulia ya Kongo kujiunga na jeshi la kanda kulinda amani nchini humo. Na huko Kenya matokeo uchaguzi kutangazwa satisa kwa saa za Afrika mashariki tumea uchaguzi imesima. François Rakimana alikuwa nanisaidea kumitamboni, mimi alikuwa Romualde Niwaivuze. <muchos>